З другого поверху було добре видно майданчика перед під'їздом і машину охорони на ньому. Охоронці встигли змінитися. Вночі мене супроводжував Форд, а зараз біля під'їзду стояв чорний Чарокі. Отож, які в мене плани на сьогодні? А ніяких. У мене зараз, власне, була тільки одна справа – чекати. Оскільки жодних підозрюваних у мене не було, і відсотків на 80 моя вчорашня розмова з Малюком була блефом, залишалось лише сподіватися, що містер Ікс клюне на мою самопідставу. Я вирішив зачинитися сьогодні в офісі і час від часу телефонувати Малюченкові, з'ясовуючи ті чи інші подробиці в біографіях поплічників Щербини. Бажано це робити так, щоб про ці мої дзвінки знало якомога більше люду з офісного будинку на Ярославові Валу. Я одягнувся, захопив парасольку і спустився до виходу з під'їзду. Сіявся дрібний дощик, який заповідався на тривалий час. Небо одяглося в сіру, без жодної світлої латочки мантію, й байдуже сікло землю тонкими холодними цівками. Я розкрив парасольку і, намацуючи ключі, попрямував до гаража мушлі, в якому стояло моє авто. Аж тут раптом кільце з ключами зачепило за гудзика і булькнуло в калюжу. Чорт! Вилився я і, нахилившись, почав намацувати ключі в каламутній воді. Цей врятувало мені життя. Бо саме в цей момент з гаража на мене кинувся чоловік з свинкою в руці. Вичікуючи за рогом, він не міг мене бачити й орієнтувався лише по звуку кроків. Тому, вистрибнувши назустріч своїй жертві і сподіваючись побачити її перед собою, випростаною на повен зріст, він розгубився, не побачивши мене там, де розраховував. Він забарився всього лиш на якусь Крихітну часточку секунди, поки його погляд не опустився донизу він не побачив, що я все ще тут. Але для мене цього виявилось достатньо. Завалюючись назад у болото, я вихопив пістолета і відкотився вбік. У цій ситуації нападникові не лишалося нічого іншого, окрім як тікати» тим більш, що вже чувся тупітохоронців, які щодуху мчали у наш бік. Та всупереч здоровому глуздові незнайомець і не збирався відступати. Викинувши перед собою руку з ножем, він кинувся на мене. Не підводячись, я вистрелив. Удар, випущеної в притул кулі, відкинув нападника на стіну гаража, по якій він ісунувся на землю, вже мертвий. По сірому нейлонові старенької куртки розпливалась бура пляма. Тут надбігли охоронці. «Живий!» «А що мені зробиться? Чорт!» – вилаявся я з пересердя. Управним стрільцем я ніколи не був. Ось і зараз, замість того, щоб підранити супротивника, я поклав його на повал. Тепер цей чолов'яга вже нічого нікому не розповість. Я відчув, як мене починає трусити. Запізнілий переляк. Але як же швидко вони спрацювали? Я присів біля мертвого тіла і все ще тремтячими неслухняними руками обшукав його. Ніякої зброї, крім ножа, у нього не було. А в кишені знайшовся паспорт на ім'я Самойленка Дмитра Анатолійовича. Судячи з усього, документ був справжнім, і з цього можна було зробити висновок, що професіоналом він не був. Який кілер візьме свої документи, ідучи на діло? Цей факт заплутував усе ще більше. «Ну, що там?» – запитав один з охоронців. Нічого, викликайте міліцію, але викликайте з притиском повторив я. Якщо маєте незареєстровану зброю, краще їдьте звідси.